Озвучено Книжкова Хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Дякую за підтримку. Приємного прослуховування. Частина сьома. У середині того дня, коли мала приїхати місіс Монтег'ю, Елінор сама пішла до пагорбів понад садибою. Вона не мала на меті жодного конкретного місця, правду кажучи, їй було байдуже. Куди і навіщо йти? Просто хотіла побути на одинці подалі від темних дерев'яних панелей будинку. Елінор знайшла затишну місцину, де трава була суха і м'яка, і лягла, намагаючись пригадати, скільки років минуло, відколи вона востаннє лежала отак сама на траві і думала. Дерева і польові квіти, ввічливо відірвавшись від своїх повсякденних справ, зростання і вмирання, раптово звернули на неї увагу. Хай навіть вона була нудною і нецікавою. Наче однаково відчували потребу виявляти доброту до таких нещасних створінь, що не тримаються корінням за землю, а змушені бідолашні пересуватися з місця на місце. Елінор зничів'я зірвала ромашку, яка померла в її руці, і, лежачи на траві, дивилась на її мертву серцевину. В її думках не було нічого, крім дикої безмежної радості. Вона відривала пелюстки ромашки і з усмішкою ворожила. «Що я робитиму? Що я робитиму?» «Поставте валізи у вестибюлі, Артуре!» – розпорядилася місіс Монтег'ю. «А де ж людина, яка мала би відчинити нам двері? Хтось же мусить віднести речі нагору. Джоне, Джоне!» «Моя люба, моя люба, доктор Монтег'ю!» – серветкою в руці поквапився у вестибюль і слухняно поцілував дружину в підставлену щоку. «Як добре, що ти приїхала! Ми вже й не чекали сьогодні!» «Я ж сказала, що приїду сьогодні, і хіба я колись не приїжджала, якщо обіцяла? Я привезла з собою Артура». Артура кивнув доктор без особливого ентузіазму. «Хтось же мав вести машину, – пояснила місіс Монтег'ю. – Чи ти думав, що я сама їхатиму сюди всю дорогу за кермом? Адже ти прекрасно знаєш, що я втомлююся. Якся маєте?» Доктор обернувся і усміхнувся Елінор, Теодорі та Люку, які нерішуче застигли на порозі. «Люба», – сказав він, – «це мої друзі, які разом зі мною провели в домі на пагорбі останні кілька днів. Теодора, Елінор Венс, Люк Сандерсон». Теодора, Елінор і Люк пробурмотіли щось гречне, а місіс Монтег'ю кивнула і зауважила. «Бачу вечеряти, ви сіли без нас». «Ми вже не чекали вас сьогодні», – повторив доктор. «Мені здається, я сказала, що приїду сьогодні. Звісно ж, я цілком могла припуститися помилки». «Та якщо мені не зраджує пам'ять, я сказала, що прийду сьогодні. Упевнена, що невдовзі запам'ятаю ваші імена. Цього джентльмена звуть Артур Паркер. Він привіз мене тому, що я не люблю водити машину. Артура – це друзі Джона. Хтось може допомогти нам з валізами». Доктор і Люк щось пробурмотіли, але підійшли до речей. «Я, певна річ, хочу поселитися в тій кімнаті, де найбільша активність надприродного», – не вгавала місіс Монтег'ю. «А Артур може розташуватися, де захоче. Та синя валіза моя, юначе, а також маленький дипломат. Їх віднесіть до найстрашнішої кімнати». «Гадаю, це дитяча», – сказав доктор, коли Люк запитально подивився на нього. «На мою думку, це один з осередків надприродного», – пояснив він дружині, а та роздратовано зітхнула. «Мені здається, що ти міг би діяти методичніше», – зауважила вона. Прожив тут майже тиждень і, підозрюю, досі нічого не робив з планшеткою, автоматичним письмом. Мабуть, жодна з молодих жінок не володіє здібностями медіума. Це речі Артура. Він прихопив ключки для гольфу про всяк випадок». «Який випадок?» – байдуже запитала Теодора. А місіс Монтег'ю зміряла її крижаним поглядом. «Даруйте, не заважатиму вам вечеряти», – урешті промовила вона. «Перед дверима дитячої точно є холодна ділянка», – сказав їй доктор з надією. «Так, любий, дуже мило. А цей юнак не віднесе нагору Артурові валізи? У вас тут усе, страх, як не організовано. Я сподівалась, що за тиждень ви наведете бодай всякий такий лад. Чи матеріалізувалися якісь фігури?» Спостерігалися явні прояви. «Тепер я тут, і ми все владнаємо. Куди Артуру поставити машину?» «За будинком є порожня конюшня, куди ми поставили свої. Він може відігнати її туди вранці». «Дурниці!» «Ти прекрасно знаєш, Джоне, що я не прихильниця відкладання справ на потім. Уранців Артура і без того буде чимало роботи. Йому слід відігнати негайно». «На дворі темно?» – нарішучо мовив доктор. «Джоне, ти мене дивуєш. Ти думаєш, ніби я не знаю, що вночі на дворі темно? У машини, Джоне, є фари». «А цей юнак може показати Артурові дорогу». «Дякую», – похмуро відказав Люк. «Але в нас є непорушне правило не виходити з дому після смерку. Артур, звісно, може вийти, якщо йому хочеться, але без мене». «Панянки», – почав доктор, – пережили жахливе. «Юнак боягус», – оголосив Артур. Він нарешті поприносив з автівки всі свої валізи, сумки з ключками для гольфу і кошик, і тепер стояв поряд з місіс Монтег'ю дивлячись на Люка згори вниз. Обличчя в Артуру було червоне, волосся сиве. Змірявши Люка презирливим поглядом, він ущіпливо сказав, «Посоромилися б, юначі, казати таке перед жінками!» «Леді бояться не менше за мене», – натягнуто відповів Люк. «Це правда, це правда». Доктор Монтег'ю заспокійливо взяв Артура за лікоть. «Коли трохи побудете тут, самі зрозумієте, що поведінка Люка розсудлива, а зовсім не боягузлива. Ми взяли за правило триматися разом після настання темряви. «Маю сказати, Джоне, що не очікувала побачити тебе таким стривоженим», – втрутилась місіс Монтег'ю. «Страхові не місце в подібних ситуаціях». Вона роздратовано затупала ногою. «Тобі добре відомо, Джоне, що ті, хто відійшов в інший світ, хочуть бачити нас щасливими і усміхненими, хочуть знати, що ми думаємо про них з любов'ю». «Духи, які мешкають у цьому будинку, можуть направду страждати, бо розуміють, що ви їх боїтеся!» «Про це поговоримо пізніше», – стомлено промовив доктор. «То як щодо вечері?» «Звичайно!» – місіс Монтег'ю глянула на Теодору і Елінор. «Дуже шкода, що нам довелося відірвати вас від столу». «Ви вечеряли? «Звісно, ні, Джоне, я ж сказала, що ми приїдемо до вечері, хіба ні? Чи я знову помилилась?» «Я повідомив місіс Дадлі, що ви приїдете», – сказав доктор, відчинивши двері, які вели до ігрової кімнати, а звідти до їдальні. Вона приготувала справжній банкет. Бідний доктор Монтег'ю подумала Елінор, відступаючи, щоб той провів дружину до їдальні. Йому так не затишно. «Цікаво, як довго вона тут залишатиметься?» «Цікаво, як довго вона тут залишатиметься?» – шепнула їй на вухо Теодора. «Може, вона привезла у валізі ектоплазму?» – з надією відповіла Елінор. «Як довго ви будете з нами?» – запитав доктор Монтег'ю, сідаючи на чолі столу, а дружина примостилася поруч. «Ну, любий!» – відказала місіс Монтег'ю, елегантно куштуючи соус з каперсами від місіс Дадлі. «Тобі таки вдалося знайти пристойну кухарку? Ти ж знаєш, що Артурові треба повернутися до школи!» Артур, директор школи, пояснила вона присутнім за столом, і він люб'язно скасував усі свої понеділкові справи. Тож нам краще поїхати в понеділок по обіді, щоб у вівторок Артур зміг повернутися до своїх уроків. Мабуть, його там чекають чимало щасливих школярів, тихенько прошепотів люк Теодорія та відповіла. Але ж сьогодні лише субота. «Доволі непогана їжа, зауважила місіс Монтег'ю Джон, і я вранці поговорю з вашою кухаркою». «Місіс Дадлі – чудова жінка», – обережно сказав доктор. «Трохи екстравагантно, як на мене озвався Артур. Сам я люблю звичайне м'ясо з картоплею», – пояснив він Теодорі. «Не п'ю, не курю, не читаю всяке сміття. Поганий приклад для школярів, адже вони часто рівняються на мене» певно, що всі вони хочуть вирости такими, як ви», – дуже серйозно відповіла Теодора. «Звичайно, трапляються і непотящі», – відказав Артур, хитаючи головою. «Не поворотки слабаки, не вдахи, які підпирають стіни, плаксії, я швидко вибиваю з них ці дурощі». Він потягнувся по масло. Місіс Монтег'ю подалася вперед і глянула через стіл на Артура. «Не переїдайте Артура», – порадила вона. У нас попереду напружена ніч. «Що ти заради Бога замислила?» – запитав доктор. «Опевнена, що ти навіть не думав підходити до цієї справи систематично. Але тобі доведеться визнати, Джоне, що в цій сфері в мене просто більше інтуїтивного розуміння. Така особливість жінок, принаймні деяких». Вона помовчила і допитливо подивилася на Елінор і Теодору. «Насмілюся припустити, що жодна з них такого розуміння немає, хіба що я знову помиляюся. Ти, Джоне, дуже любиш указувати на мої помилки». «Люба, терпіти не можу, коли роботу виконують аби як. А Артур, певна річ, патрулюватиме будинок. Саме для цього я його і привезла». «Не часто», – пояснила вона Люкові, котрий сидів по інший бік від неї. «Зустрінеш людину зі сфери освіти, яка проявляла б таку цікавість до потойбіччя. Ви здивуєтеся, скільки всього знає Артур. Я вкладуся в найстрашнішій тутешній кімнаті. Залишивши увімкненим тільки нічники, спробую встановити зв'язок із сутностями, які тривожать цей будинок. Я ніколи не сплю, якщо поруч є неспокійні духи», – сказала вона Люкові, а той лише мовчки кивнув. «Трішки здорового глузду», – додав Артур. «У такій справі важливий правильний підхід, треба прагнути більшого». «Завжди кажу це своїм хлопцям». «Гадаю, після вечері проведемо невеликий сеанс із планшеткою», – сказала місіс Монтег'ю. «Певна річ тільки ми з Артуром, ви, як я бачу, ще до цього не готові і лише відлякаєте духів. Нам потрібна тиха кімната». «Бібліотека», – ввічливо запропонував Люк. «Бібліотека? Напевно, згодиться». «Книги, як відомо, частенько бувають дуже хорошими провідниками. Здебільшого матеріалізації найкраще проявляються в приміщеннях, де є книги. Я не пригадую жодного випадку, щоб наявність книг перешкоджала матеріалізаціям. Сподіваюся, у бібліотеці ретельно витирають пилюку». Артур іноді чхає від неї. «Місіс Дадлі підтримує в будинку бездогенний лад», – запевнив її доктор. «Мені неодмінно слід поговорити з нею вранці». «Тоді, Джоне, відведи нас до бібліотеки, а юнак нехай принесе мій дипломат. Не валізу, а саме дипломат. Принесіть його мені в бібліотеку. Ми приєднаємося до вас пізніше. Після сеансу з планшеткою мені потрібна склянка молока і, можливо, якесь тістечко. Звичайні крекери теж згодяться, якщо не дуже солоні. Кілька хвилин за тихою розмовою з приємними людьми теж допомагають, особливо, якщо вночі мені належить бути дуже сприйнятливою». «Мозок чутливий інструмент і вимагає відповідної турботи, Артуре!» Вона недбало кивнула Елінор і Теодорі і вийшла в супроводі Артура, Люка та свого чоловіка. Через хвилину Теодора сказала, «Здається, я безтямно закохаюся в місіс Монтег'ю». «Не знаю», – відповіла Елінор. «Мені більше сподобався Артур». «А Люк я вважаю таким боягуз. «Бідолашний люк», – додала Теодора, – «у нього не було матері». Підвівши голову, Елінор побачила, що Теодора дивилася на неї з лукавою посмішкою і вискочила з-за столу так швидко, що перекинула склянку. «Не можна залишатися самим, невідомо чому», – задихавшись, – сказала вона. «Треба знайти інших». Вона майже вибігла з кімнати, а Теодора, заливаючись сміхом, кинулася за нею коридором до маленької вітальні, де люк з доктором стояли перед каміном. «Поясніть, будь ласка», – смиренно сказав Люк. «Що це за така планшетка?» Доктор роздратовано зітхнув. «Недоумки!» Почав він, а тоді похопився. «Вибачте, сама ідея дратує мене. Але якщо вона хоче...» Він сердито розворушив вогонь. «Планшетка!» Хвилину помовчавши, продовжував він. «Схоже на дошку для спіритичних сеансів. Можливо, буде зрозуміліше, якщо я скажу, що це форма автоматичного письма». Засіб зв'язку з нематеріальними сутностями. Хоча я вважаю, що єдина нематеріальна сутність, яка виходить на зв'язок за посередництва планшетки, то уява самих людей. Так, отже, планшетка – це дерев'яна дощечка, зазвичай трикутна або у формі серця. До її найвущої частини прикріплений олівець, а на протилежному боці є два коліщатка або ніжки, які легко ковзують папером. Двоє людей кладуть на неї пальці, ставлять запитання, і планшетка рухається під дією сили, яку ми не будемо зараз обговорювати. Та пише відповіді. Дошка для спіритичних сеансів, як я вже казав, улаштована схожим чином. Тільки там предмет рухається дошкою, вказуючи на окремі літери. Можна рухати звичайний келих або щось подібне. Я бачив, як це робили з дитячою машинкою, та маю сказати, що на вигляд це кумедно. Обоє учасників торкаються предмета пальцями однієї руки, а другою записують запитання і відповіді. Як на мене, ці відповіді завжди безглузді. Та моя дружина, звісно ж, вважає інакше. Нісенітниці. Доктор знову розворушив вогонь. Як малі діти, за бобони. планшетка була до нас дуже доброю, сказала місіс Монтегю. Джона у цьому будинку точно присутні чужі субстанції. «То був, направду, чудовий сеанс!» Артур тріумфально махнув аркушем паперу. «Ми здобули для вас чимало відомостей!» – вела далі місіс Монтик, і отже планшетка наполегливо вказувала на черницю. «Джоне, ти з'ясував щось про черницю?» «У домі на пагорбі?» – мало ймовірно. «Джоне, планшетка чітко вказувала на черницю. Можливо, когось подібного, якусь темну примарну фігуру бачили в околицях». Чи бояться селяни повертатися додому пізно вночі? — Пуста черниці доволі поширена, Джоне! — Будь такий ласкавий, ти хочеш сказати, що я помиляюся? Або ж натякаєш на те, що помиляється планшетка? — Запевняю, ти можеш вірити планшетці, навіть якщо тобі недостатньо моїх слів. І вона чітко вказала на черницю. — Я лише хотів сказати, Люба, що привид черниці один із найпоширеніших. Нічого подібного в домі на пагорбі не спостерігалося. Але майже в кожному... «Джоне! Будь ласка, дозволиш мені продовжити?» «Чи ти взагалі відкидаєш планшетку, навіть мене не дослухавши?» «Дякую». Місіс Монтег'ю опанувала себе. Отже є ще ім'я, написане по-різному. Гелен, Гелена або Елена». «Хто це може бути?» «Люба. Тут жило багато людей. Гелен застерегла нас від загадкового чинця». «Коли в одному будинку з'являються обоє і черниці, і чернець?» «Його найпевніше побудували на старому місці», – докинув Артур. «Сутності чинять свій вплив. Давні сутності прив'язані до цього місця», – пояснив він детальніше. «Дуже схоже на порушені обітниці, дуже схоже». «У ті часи таке траплялося часто, мабуть, спокуса». «Новряд чи», – почав доктор. «Насмілюся припустити, що її замурували живцем», – сказала місіс Монтег'ю черницю. «Так завжди робили». «Ви навіть не уявляєте, які послання я отримувала від замурованих живцем черниць?» «Немає жодної згадки про жодну черницю, яку колись...» «Джоне! Дозволь ще раз нагадати, що я особисто отримувала послання від замурованих живцем черниць. По-твоєму, Джоне, я це вигадала?» Чи може ти вважаєш, що черниця навмисне вдаватиме, ніби її замурували живцем, якщо такого насправді не було? Джонне, невже я знову помиляюся? Звісно ж, ні, Люба. Доктор Монтег'ю втомлено зітхнув. З однією свічкою і скипкою хліба повідомив Артур Теодорі. Жахливо, коли думаєш про це? Жодну черницю не замуровували живцем, уперто наголосив доктор, трохи підвищивши голос. Це легенда. «Вигадка. Наклеп, які поширювали. Гаразд, Джоне. Не будемо через це сваритися, можеш вірити в що завгодно. Просто зрозумій, що інколи суто матеріалістичним поглядом доводиться відступати перед фактами. А це доведений факт, що серед духів, які тривожать будинок, є черниця і...» «А що ще ви довідалися?» – поквапився запитати Люк. «Мені кортить почути, що ще розповіла вам планшетка». Місіс Монтег'ю пустотливо погрозила йому пальцем. «Про вас нічого, юначе! А от одна із присутніх панянок може почути щось цікаве!» «Нестерпна жінка», – подумала Елінор. «Нестерпна, вульгарна і владна!» «Отож Гелен», – вела далі Місіс Монтег'ю, – веліла нам відшукати в підвалі стару криницю. «Тільки не кажи, що Гелен поховали заживо», – сказав доктор. «Не думаю, Джоне, інакше упевнена вона би про це сказала. До речі, Гелен до пуття не пояснила, що саме ми маємо знайти в тій криниці. Однак сумніваюся, що це скарб. У подібних випадках рідко трапляються скарби». «Найпевніше, якісь відомості про зниклу черниця. А ще ймовірніше, 80-річний Мотлох». «Джоне, від тебе я ніяк не чекала такого скептицизму. Зрештою, ти приїхав сюди, щоб зібрати докази надприродних проявів». А тепер, коли я пояснюю тобі їхні причини і указую, де починати пошуки, ти зневажливо все заперечуєш. Ми не маємо права розкопувати підвал. А Артур міг би, з надією почала місіс Монтегю, але доктор рішуче заперечив. Ні. У договорі оренди чітко вказано, що я не можу проводити в будинку ніяких внутрішніх робіт, тож ми не будемо розкопувати підвал, відривати панелі від стін чи зривати підлоги. — Дім на пагорбі досі цінна власність, а ми дослідники, а не вандали. — Я думала, Джоне, що ти хотів довідатись правду. — Я хочу цього понад усе на світі. Доктор Монтег'ю роздратовано перетнув кімнату, підійшов до шахівниці, узяв коня і люто подивився на нього. Він мав такий вигляд, ніби подумки завзято рахував до ста. — Лишенько, скільки ж часом потрібно терпіння, — зітхнула місіс Монтег'ю. «Однак я хочу зачитати вам невеличке послання, яке ми отримали наприкінці Артура. Воно у вас?» Артур зашурхотів своїми паперами. «Це відразу після повідомлення про квіти, які вам треба надіслати тітанці», – нагадала місіс Монтег'ю. «Планшеткою керує дух на ім'я Мерігот», – пояснила вона. «Він виявляє неабияке зацікавлення особистим життям Артура. Передає йому вісточки від родичів і таке інше». «Хвороба не загрожує їй життю», – серйозно повідомив Артур. «Квіти, звісно, треба надіслати, але Мерігот мене заспокой. Отже!» Місіс Монтег'ю вибрала кілька папірців і швидко перевернула їх. Вони були помережені розмашистими написаними олівцем словами. Місіс Монтег'ю, насупившись, почала водити по них пальцем. «Ось», – сказала вона, – «Артуре, ви читайте запитання, а я відповіді. Так звучатиме природніше». Гаразд, весело відповів Артур, нахиляючись над плечем місіс Монтег'ю. Погляньмо, починати звідси. З хто ти? Ну, звісно, з хто ти? Нел, різким голосом прочитала місіс Монтегю, а Елінор, Теодора, Люк і доктор разом повернулися до неї. Яка Нел? Елінор, Неллі, Нел, Нел, іноді вони так роблять. Місіс Монтег'ю перервала читання, щоб пояснити. Повторюють слово раз у раз, щоб воно точно дійшло до нас. Артур прочистив горло. «Що тобі потрібно?» – прочитав він. «Дім. Ти хочеш повернутися додому?» Глянувши на Елінор, Теодора комічно знизила плечима. «Хочу бути вдома. Що ти тут робиш?» «Чекаю. Чекаєш чого?» Домо. Артур зупинився і багатозначно кивнув. — Ось знову, — сказав він, — повторюєте саме, наче їй просто подобається, як звучить це слово. — Зазвичай ми не питаємо, чому, — зауважила місіс Монтег'ю, оскільки це вбиває планшетку з пантелико. Однак цього разу ризикнули запитати прямо Артура. — Чому? — прочитав Артур. — Мама, — прочитала місіс Монтег'ю, — як бачите, ми правильно зробили, що запитали, бо планшетка не забарилася з відповіддю. «Твій дім, дім на пагорбі!» – рівним голосом прочитав Артур. «Дім!» – відповіла місіс Монтег'ю, а доктор зітхнув. «Ти страждаєш!» – прочитав Артур. «На це нам не відповіли!» Місіс Монтег'ю заспокійливо кивнула. Часом вони не люблять визнавати, що страждають, бо це може засмутити тих, хто залишився тут. Точнісінько, як тітонька Артура. Вона ніколи не зізнається, що захворіла – «Та Мерігот завжди нас про це сповіщає. А покійники бувають куди впертішими». «Мужньо терплять», – підтвердив Артур і прочитав. «Ми можемо тобі допомогти?» «Ні», – прочитала місіс Монтег'ю. «Чи можемо ми бодай щось для тебе зробити?» «Ні, ні, ні», – місіс Монтег'ю підвела очі. «Бачите, те саме слово знову і знову їм подобається повторювати». Часом бувало, що одне слово займало всю сторінку. «Що тобі потрібно?» – прочитав Артур. «Мама!» – прочитала у відповідь місіс Монтег'ю. «Чому?» «Дитина!» «Де твоя мама?» «Удома!» «Де твій дім?» «Немає, немає, немає!» «А Надалі, сказала місіс Монтег'ю, квапливо складаючи аркуша. «Щось нерозбірливе». «Ще ніколи не бачив, що планшетка була така зговірлива». Змовницьки повідомив Артур Теодорі. «Неймовірний досвід!» «Але чому вона обрала саме Нел?» З досадою запитала Теодора. «Ваша дурна планшетка не має права передавати людям послання без їхньої згоди, або...» «Ви не отримаєте відповіді, якщо ображатимете планшетку!» Почав Артур, але місіс Монтегю перебила його і подивилася на Елінор. «Це ви, Нел?» запитала вона, а тоді повернулася до Теодори. «Ми вважали, що Нел – це ви!» «І що?» – зухвало кинула Теодора. «Це, певна річ, ніяк не впливає на послання», – продовжила місіс Монтег'ю, роздратовано розмахуючи папірцем. «Хоча, гадаю, нас могли б як належить одне одному відрекомендувати. Я переконана, що планшетка знала, хто з вас хто, та я б не хотіла, аби мене вводили в оману». «Не заздріть», – сказав Теодорі Люк. Ми закопаємо вас живцем. Якщо ця штуковина захоче передати послання мені, – мовила Теодора, – я волюю почути про заховані скарби і жодних нісенітниць про квіти для тітоньки. Вони старанно уникають дивитися на мене, – подумала Елінор. Мене знову виділили, і вони люб'язно вдають, ніби це дрібниці. Як гадаєте, чому послання адресоване мені? – безпорадно запитала вона. Правду кажучи, дитина. Місіс Монтег'ю впустила папери на журнальний столик. «Я і гадки не маю. А втім, ви ж уже не зовсім дитина. Можливо, душевно ви сприйнятливіші, ніж здогадуєтеся. Хоча...» – вона байдуже відвернулася. «Як таке можливо? Прожити в цьому будинку тиждень і не отримати навіть найпростішого послання з потойбіччя? Дрова треба розворушити!» «Нелл, не потрібні послання з того світу». Заспокійливо сказала Теодора і взяла холодну долоню Елінор у свої руки. Нел хоче в тепле ліжечко і спати. «Спокій!» – чітко подумала Елінор. «Я понад усе на світі хочу, щоб мені дали спокій. Мені потрібно якесь тихе місце, щоб полежати. Тихе місце серед квітів, де я зможу мріяти і розповідати собі чарівні історії». «Я, – поважно мовив Артур, – розташуюся в кімнатці поряд з дитячою, звідки зможу всіх вас почути. Триматиму на поготові ревельвер, не лякайтеся, леді, я чудово стріляю. І ліхтарик, а також дуже гучний свисток, яким зможу всіх вас скликати, якщо побачу щось гідне уваги або якщо мені знадобиться м -м, ваше товариство. Тож можете спати спокійно». Артур пояснила місіс Монтег'ю, патрулюватиме будинок. Щогодини він обходитиме кімнати другого поверху. Гадаю, немає потреби перевіряти кімнати внизу, адже я буду на горі. Ми вже робили подібне неодноразово. Ходімо. Вони мовчки підійнялися слідом за нею сходами, спостерігаючи, як вона ніжно погладжувала поручні і різьблення на стінах. Яке щастя! додала місіс Монтег'ю. знати, що мешканці цього будинку тільки й чекають нагоди розповісти свої історії та звільнитися від тягаря скорботи. «Отже, Артур огляне насамперед спальні. Артуре!» «Прошу мені вибачити, леді, прошу вибачити!» Артур відчинив двері синьої кімнати, яку тепер ділили Елінор і Теодор. «Вишукана спальня, – похвалив він, – якраз пасує таким чарівним панянкам, і якщо бажаєте, я позбавлю вас зайвого клопоту і сам зазирну до шафи і підліжка». Вони мовчки спостерігали, як Артур Встав на вкарачки, зазирнув під обидва ліжка, тоді підвівся та обтрусив руки. «Цілком безпечно», – запевнив він. «То де моя кімната?» – запитала місіс Монтег'ю. «Куди юнак відніс мої речі?» «Прямісінько в кінці коридору», – відповів доктор. «Ми називаємо її дитячою». Місіс Монтег'ю в супроводі Артура рішуче перетнула коридор, але здригнулася, переступаючи холодну ділянку перед дверима кімнати. «Мені знадобляться додаткові ковдри», – сказала вона. «Нехай цей юнак принесе мені ковдри з іншої спальні». Відчинивши двері дитячої, вона кивнула. «Постіль на ліжку видається свіжою, та чи провітрювали цю кімнату?» «Я попросив місіс Дадлі», – відповів доктор. «Запах тут затхлий, Артур, і попри холод вам доведеться відчинити оте вікно». Звірі на стінах дитячої похмуро дивилися на місіс Монтег'ю. «Ти впевнена?» почав несміливо доктор і боязко глянув на вишкірені обличчя над дверима. «Може, комусь слід залишитися тут з тобою?» «Любий!» Місіс Монтег'ю тепер у доброму гуморі завдяки присутності тих, хто вже перейшов до іншого світу, всміхалася. «Скільки годин, скільки, скільки годин!» провела я в найчистішій любові й розумінні, сама в кімнаті і водночас не сама. «Любий мій!» Як мені тебе переконати, що немає ніякої небезпеки там, де є тільки любов і співчуття? Я тут, щоб допомогти цим бідолашним сутностям. Я тут, щоб простягнути їм руку щирого співчуття. Показати їм, що є ще ті, хто пам'ятає, хто вислухає та оплаче їх. Самотність для них скінчилася, і я... Так, сказав доктор, але не замикай дверей. Не замикатиму, якщо ти наполягаєш. Місіс Монтег'ю була неймовірно великодушною. «Я буду в іншому кінці коридору», – додав доктор. «Не зголошуватимусь патрулювати, адже цим займатиметься Артур. Але якщо тобі щось знадобиться, я почую». Місіс Монтег'ю засміялася і махнула йому рукою. «Інші потребують твого захисту більше за мене», – сказала вона. «Певна річ, я зроблю все, що зможу. Але вони дуже, дуже вразливі зі своїми кам'яними серцями і незрячими очима. Артур разом з Люком, який ледве стримував сміх, повернулися після огляду решти кімнат другого поверху. Артур бадьоро кивнув доктору. «Усе чисто, – сказав він, можете сміливо вкладатися спати!» «Дякую», – сухо відповів доктор і повернувся до дружини. «Добраніч, будь обережна!» «Добраніч, – відповіла місіс Монтег'ю і, всміхаючись, обвела всіх поглядом. «Будь ласка, не бійтеся. Щоб не трапилося, пам'ятайте, я тут». «Добраніч», – сказала Теодора. ніч, кинув Люк. У супроводі Артура, який запевнив, що вони можуть спати спокійно і не лякатися, якщо почують постріли, а також попередив, що почне перший обхід о півночі, Елінор з Теодорою зайшли до своєї спальні. Люк рушив у дальній кінець коридору до своєї. За якусь хвилю доктор, знехотя відвернувшись від дверей дитячої, які перед ним зачинила дружина, поплентався до своєї кімнати. «Завжди», – сказала Теодора Елінор, – «щойно вони зайшли до спальні». Люк казав, що вони чекатимуть нас в іншому кінці коридору, тож не роздягайся і не шуми. Вона ледь прочинила двері і шепнула через плече. «Закладаюся! Та стара карга своєю щирою любов'ю переверне цей будинок до гори Дригом». «Якщо і є на цьому світі місце, яке точно не потребує любові, то це дім на пагорбі». «Так». Артур зачинив двері. «Поквапся, але тихо». Без найменшого звуку, ступаючи встеленим килимом коридором у самих панчохах, вони поквапилися до кімнати доктора. «Швидше!» – поквапив доктор і відчинив двері рівно настільки, щоб вони змогли протиснутися досередини. «Тихенько». «Це небезпечно», – сказав Люк, прочинивши двері до маленької шпаринки, і знову сів на підлогу. «Той чоловік когось пристрелить». «Мені це не подобається», – стурбовано відповів доктор. «Ми з Люком будемо вартувати, а ви залишайтеся тут, під нашим наглядом. Сьогодні щось станеться», – додав він, – «і мені це не подобається». «Сподіваюся, вона не втне ніякої дурниці зі своєю планшеткою», – озвалася Теодора. «Вибачте, докторе Монтегю, я не хотіла так грубо відгукуватися про вашу дружину». Доктор засміявся, але не відвів погляду від дверей. Спершу вона планувала бути тут з нами увесь час, але записалася на курси йоги і не може пропускати заняття. «Вона чудова жінка, майже з будь-якого погляду», – додав він, серйозно оглянувши їх. «Хороша дружина і гарно дбає про мене. Їй усе прекрасно вдається». «Пришивати гудзики до моїх сорочок!» Доктор з надією усміхнувся. «Це...» – він показав у напрямку коридору. «Це фактично єдиний її недолік». «Мабуть, вона вважає, що допомагає вам у роботі», – сказала Елінор. Доктор скривився і здригнувся. Тієї миті двері відчинилися і з грюкотом зачинилися. Почувся шелест, наче коридором, пролетів сильний вітер. Вони перезирнулися і спробували всміхнутися – Намагаючись триматися хоробро проти неприродного холоду, що повільно насував на них, аж раптом, заглушуючи шелест вітру, знизу долинув стукіт у двері. Теодора мовчки взяла з докторового ліжка складений плед і накрилася ним разом з Елінор. Вони збилися докупи повільно, аби не зчиняти найменшого шуму. Елінор вчепилася в Теодору, промерзла до кісток навіть попри руку Теодори на своєму плечі, і подумала. «Воно знає моє ім'я, цього разу воно знає моє ім'я!» Стукіт підіймався сходами, гупаючи на кожній сходинці. Доктор, напружившись, стояв біля дверей, а люк підійшов до нього. «Це не з дитячої», – сказав він доктору, зупиняючи його руку, коли той потягнувся відчинити двері. «Як же втомлює цей постійний Стукіт!» – безглуздо додала Теодоре. «Наступного літа краще поїду де інде». — Скрізь свої недоліки, — відповів Люк, — біля озера багато комарів. — Може, дім на пагорбі вже вичерпав свій репертуар? — запитала Теодора тремтливим, попри легковажний тон голосом. — Здається, Стукіт уже був. Чи він збирається повторювати все спочатку? Гуркіт луною прокотився коридором. Здавалося, він ішов з його дальнього кінця, протилежного від дитячої. Доктор знову напружився і стривожено похитав головою. «Мені доведеться туди вийти. Вона може злякатися», – пояснив він. Елінор розгойдувалась у такт ударам, які, здавалося, гупали не лише в коридорі, а й у її голові, і міцно трималася за Теодору. «Вони знають, де ми». Решта, подумавши, що Елінор має на увазі Артура і місіс Монтег'ю, кивнули і прислухалися. «Стукіт», – сказала собі Елінор, міцно затуляючи руками очі й розгойдуючись. Пройде коридором до самого кінця, потім повернеться і рушить назад, і так повторюватиметься знову і знову, як першого разу. Потім усе стихне, і ми дивитимемося одне на одного, сміятимемося, намагаючись пригадати, як нам було холодно, і липкі пальці страху на наших спинах, але і це минеться. — Воно не завдало нам шкоди, — сказала Теодора доктору, силкуючись перекричати гуркіт. — І їх теж не займатиме. «Аби вона тільки не пробувала щось зробити», – похмуро відповів доктор. Він досі стояв біля дверей та, схоже, не міг відчинити їх під натиском гуркоту в коридорі. «Я, направду, відчуваю, ніби знаю цей будинок як облуплений», – сказала Теодора Елінор. «Присувайся ближче, Нел, будемо грітися». Вона притягнула Елінор до себе, але навіть під пледом їх обступив паралізуючий нудотний холод. Зненацька стукіт стих, і залягла вже знайома їм скрадлива тиша. Затамувавши подих, вони перезирнулися. Доктор обома руками тримав дверну ручку, а Люк, хоча його обличчя було бліде і голос тремтів, безтурботно сказав: Хтось хоче, бренді, моя пристрасть до спиритизму. Ні, Теодора нестримно захихотіла, тільки на цей каламбур. Вибачте, ви не повірите. Мовив Люк, і графин заторохотів об склянку, коли він спробував налити бренді, але я більше не вважаю це каламбуром. Отак життя в будинку з приводами псує почуття гумору. Міцно тримаючи склянку обома руками, він підійшов до ліжка, де Теодора з Елінор збилися докупи під пледом, і Теодора вистромила одну руку взяти склянку. «Ось», – сказала вона, підносячи її до губ Елінор, – «пей». Елінор відсорбнула, не відчуваючи тепла, і подумала. «Ми в центрі смерчу, часу в нас небагато». Вона дивилась, як Люк обережно відніс склянку з бренді доктору і простягнув йому. А тоді, не розуміючи, що відбувається, побачила, як склянка вислизнула з пальців Люка і упала на підлогу саме тієї миті, коли двері почали смикатися. Різко і безшумно. Люк відтягнув доктора назад і двері задвихтіли без найменшого звуку, ніби от-от зірвуться з петель і впадуть, залишивши їх без захисту. Заткуючи, Люк з доктором чекали, насторожені і безсилі. «Хай воно не зайде!» – знову і знову шепотіла Теодора, не відриваючи очей від дверей. «Воно не може зайти! Не впускайте його! Воно не може зайти!» Двері припинили здригатися, натомість почала легенько обертатися ручка. Так, ніби хтось її обережно погладжував. А тоді, бо двері були замкнені, щось взялося обмацувати одвірок, мов би прохало впустити його. «Воно знає, що ми тут!» – шепнула Елінор. І Люк, обернувшись через плече, гарячково показав їй жестом мовчати. «Так холодно!» – по-дитячому подумала Елінор. «Я більше не засну через цей гуркіт, що лунає в моїй голові. Як інші можуть його чути, якщо він розноситься з моєї голови?» «Дюйм за дюймом я розчиняюся у цьому будинку, потихеньку розпадаюся, бо цей гуркіт розриває мене, але чому бояться інші?» Елінор чула, наче здалеку, що стукіт відновився. Його все поглинаючий металевий звук накочував на неї хвилями. Вона притисла крижані руки до обличчя, перевіряючи, чи воно ще на місці. «З мене досить, – вирішила Елінор, – мені нестерпно холодно». Біля дверей дитячої чітко долинув крізь гул напружений голос Люка. «Біля дверей дитячої? Ні!» Він простягнув руку зупинити доктора. «Найчистіша любов!» – історичним голосом сказала Теодора. «Найчистіша любов!» І знову захихотіла. «Якщо вони не відчинять двері!» – Люк звертався до доктора. Той стояв, притиснувши вухо до дверей. І слухав, а Люк не відпускав його руку. «Зараз ми почуємо новий звук!» Промовила подумки Елінор, прислухаючись до того, що відбувалося у неї в голові. Він змінюється. Удари стихли, наче воно зрозуміло, що від них жодної користі, і щось швидко промчало коридором з одного кінця в інший, ніби якийсь страшенно натерплячий звір перевіряв одні двері за іншими, вишукуючи найменші порухи всередині. А тоді знову почулося вже знайоме Елінор булькітливе бурмотіння. «Це я роблю?» Здивувалася вона, «Це я роблю?» І почула за дверима тоненький сміх. Він глузував з неї. «Фе-фі-фо-фам!» фам стиха промовила Теодора. І сміх став голоснішим, перейшов на крик. «Це в мене в голові!» Елінор притиснула руки до обличчя. «Це в мене в голові, і зараз воно вирветься, вирветься, вирветься!» Будинок затремтів і здригнувся. Штори били по вікнах, меблі гойдалися. Гуркіт у коридорі зробився таким гучним, що вдарявся об стіни. Вони чули дзенькіт розбитого скла, коли падали картини і, можливо, розліталися на друскі вікна. Люк з доктором налягли на двері, відчайдушно намагаючись утримати їх, а підлога ходила ходором у них під ногами. «Ми падаємо, ми падаємо», – подумала Елінор, і до неї здалеку долинули слова Теодори. «Будинок руйнується!» Її голос був спокійним, у ньому не було страху. Вчепившись у ліжко, приголомшена і налякана, Елінор опустила голову, заплющила очі, прикусила від холоду губу і відчула всередині нудотну порожнечу, коли кімната під нею провалилася. Потім знову вирівнялася і почала повільно обертатися. «Святий Боже!» – сказала Теодора. Люк спіймав доктора біля дворей і допоміг йому втримати рівновагу. «З вами все добре», – крикнув Люк, упершись спиною у двері і притримуючи доктора за плечі. «Тео, з вами все добре?» «Тримаюся», – відповіла Теодора, – «але не знаю, як там Нел. «Не дайте їй замерзнути», – сказав Люк, звідкись далеко. «Найгірше попереду». Його голос віддалявся аж до кістих. Елінор бачила і чула Люка, але чомусь так, ніби він, Теодора і доктор були в якійсь далекій кімнаті. У рухомій темряві вона бачила лише свої білі руки. Такі маленькі, що вчепилися в ніжку ліжка, бачила, як вони стиснулися, коли ліжком струсонуло. Стіна нахилилася, а двері перекосило. Десь зі страшним гуркотом завалилося щось величезне. «Мабуть, вежа», – подумала Елінор. «А я була впевнена, що вона простоїть ще багато років». «Нам кінець, кінець, будинок сам себе руйнує». Вона знову почула сміх, тоненький, з божевільними нотками. «Ні, для мене все скінчено», – промайнуло в голові Елінор. «Це занадто я відмовлюся від свого «я», відречуся, добровільно віддам те, чого ніколи й не хотіла. Нехай забирає все, що йому від мене потрібно». «Іду», – сказала вона в голос до Теодори, яка схилилась над нею. В кімнаті панувала цілковита тиша. Крізь нерухомі штори проглядало сонячне світло. Люк сидів на стільці біля вікна. Його обличчя було в синцях, сорочка розірвана, і він усе щепив пив бренді. Доктор сидів на іншому стільці. Його волосся було акуратно зачесане. Він виглядав охайним і зібраним. Теодора, схилившись над Елінор, сказала, «Знаю, все добре». А Елінор сіла, струснула головою і витріщилася поперед себе. Спокійний і принишклий, Будинок поважно виструнчився довкола неї, і нічого не рухалося. «І як?» – почала Елінор, і всі троє засміялися. «Новий день!» – сказав доктор, та всупереч охайному вигляду голос у нього був утомлений. «Нова ніч!» – додав він. «Як я вже намагався сказати раніше, – зауважив Люк, – життя в будинку з привидами добряче псує почуття гумору. «Я, направду, не мав наміру вдаватися до забороненого каламбуру», сказав він Теодорі. «Як, як вони?» запитала Елінор, а слова здавалися чужими. Язик затерп. «Обоє сплять, як діти», сказав доктор. Правду кажучи, додав він, наче продовжуючи розмову, розпочату, поки Елінор спала. «Не можу повірити, що цю бурю викликала моя дружина. Хоча визнаю, ще одна згадка про чисту любов». «Що сталося?» – запитала Елінор. «Певно, я всю ніч провела зі сціпленими зубами», – подумала вона, судячи з того, як затерпла щелепа. «Дім на пагорбі пустився в танок», – відповіла Теодора. І затягнув нас у цю шалену кругаверць. «Принаймні, мені здавалося, що він танцював, хоча він міг робити сальто». «Майже дев'ята», – сказав доктор. «Щойно Елінор буде готова». Ходімо, крихітко, сказала Теодора. о Тео, тебе вмиє» і причепурить до сніданку.